rugăciune pentru botezul cu Duhul Sfânt. Andruia Slavă, Ție, Împărație Ceresc, care pretutine și toate le te iubim și te rugăm, de botezul în conștiință al Harului, simțul vieții veșnice, ieșirea din iadul ignoranței, contemplarea lumii dumnezeiești, a preasfintei trăim, parusia, adică venirea Domnului Isus Hristos în universul nostru sufletesc, intrarea în viața cea veșnică, trăirea, într-o necontenită participare la viața acea sfântă și dumnezeiască, încât de aici, înainte de moarte și de înviere. Aleluia stavă ție, împărate ceresc, vistierul bunătății, te laudăm și te rugăm, dăruiești-ne desăvârșirea, înfierea, sfințirea, în dumnezeirea pentru care am fost creați, dune în biserica ceea cerească, prin care să ne unim cu Tatăl cel ceresc, cu Fiul cel iubit, încă să laș în noi ce ai așezat. Visterii tale, cele bogate pentru noi le ai păstrat. Ce este viața cea veșnică prin tine am aflat. Aleluia slavo împăratul cele dotătorule de viață. Te iubim și te rugăm dăruiește-ne ta în numele fiului tău cel iubit, care dănd lumii fiecare mădular al trupului Domnului Isus Hristos. dăruiește vindecarea de orbirea sufletească, de scătușarea noastră lăuntrică, înălțarea și transformarea noastră prin har, prin îndumnezeirea deplină în împărăția ceea